do të formëndem edhe sot një temë e cila ka qenë e shtjelluar me prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wa, wa sellem, më shpresoj se Allahu subhanahu wa taala diçka për atë ambient të mendjes që kanë pas sahabët e Muhamedit alaihi sallatu wassalam dhe, dhe për asaj që Allahu xhellahu i ka dhënë garancë se do tjenë li, të jenë në xhenetli, tfitojmë edhe na për çastë garancë. Diçka për asaj nga se Allahu subhanahu e tali, kur i ka dalua ato njerëzi, i ka dalua përshëk cilësive, jo përshëk hatrit, përshëk burnijës, imanit, takvallëkut, besimit, ferllëkut, transparentës, që i ka në pasë ma Allahu subhanahu e tali. Në ndajte me thonë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem, në pas ka përmenë që dhejt prej shokve dhejtë në garantu me gjennet në dunia. Këto dhejt sahabe, të Muhammedi sallallahu a.sallam paska në parë të silësi ma të dadhume se tjertë paska përmenë se ato janë në gjennet prej në dunia ato njerëzi paska përmenë se janë në gjennet mbra pa kanë ardhë shumë sahabi tjerë të dadhume të Muhammedi sallallahu a.sallam të afërt një prej sebebëve që njerëz e fitojnë në gjehenemin Allahu në rujnë nga i gjehenem nga se përshetajnë amleth në këtë dunia e kur takohen besimtar takohen dhe elusin Allahu subhanahu wa taala se Allahu tiron mos bebon banor te zjar mit jehenmet dhe kërkojnë me kon për banorve të xhenetit edhe me laqjit kur e bëjnë atë dialog me Allahu subhanahu wa taala tregon se ata njerëzin taku për çta dhe në fund tregon hadithi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se njëri prej njerëzve kanë ambëlëdh pas ka ardhur me ata për me ata shtaku për ndonjë interes dhe se Allahu xhelali ka blerë gjithë këto njerëzi Ibn Mesudi radiyallahu anhu A i qili ka lezhu Kur'an para Muhammedi s.a.s. I dërgumë një Allah s.a.s. I ka dhe në lezhe në Kur'an mua. Ki faqihi madhi sahabe dhe para të të të qiret është ndale dhe Amar ibn Khattabi dhe ka pasë respekt të madhë i bni ummi abd si kur që i kanë qojtë a është të dhe mejshir e juve ka pijtë zëher Amar ibn Khattabi e ka thonë një fjallë. A jo se ka thonë nuk ka zanafil të kufrit që ndodhë në dunia Nuk ka fillim të kufrit vetëm sa zanafilja e këtij kufri është tekthibum bil qadari ose çështja e qaderit, mohimi të të caktimit të Allahut subhanuhu te ala. Zë zanafir. Zë kufri ç'ndodnë do një. Çdo mohim i Allahut subhanuhu te ala ç'ndodnë do një. Zë ora fuzim. Çdo mos mos respektim i ligjeve të Allahut xhelle vala. Çdo mos nënshtrim nda Allahu subhanahu wa ta'ala illa kane të këthibën bil qader vetëm së akon mëhem i saktimi të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe vesimtari duhet në vazhdim si me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu gjëllua alat nëse ka shkrujt diqka për neve e cila dukët për jasë së shkeq apo se i përket ahiretit tonë në botë të sjetër gjenetit, gjenemit, u rësë shiratit pjesë që i dhë dhëtja për jamëri sallallahu a.s. njërzve nga ujë i ti nga bazeni i ti e këshu më rath atër lutë allahu në gjëllë ala që allahu të ndërën në kader pëse allah zni? se i dhërgumë allahu sallallahu a.s. në ka than nuk e ndërën në kaderin diqka për pas lutjes për pas duas e cila dua lutja se i përket vejprave tjera kanë fanë djetartë islam është si kur puna ushimit me krypën Allah i pak ripsë ka më nuk hatu shimi, bajatë, nuk hatu shimi, ka më të qimë e ka më i mirë në dunja, ama bajatë është nuk hata, asë njerë, vëndua, lukëtë Allahumë gjërë le vahela. Amar i Kattabi, radhijallahu anë, kur ka botë të wafë në qabë, i kahtonë Allahu Subhanot, aru Allah, nëse në kaderin tanë në keshkrujt për e qkatronëve, për e dënumëve, o Zotë, ndraje kaderin tanë, O zot ndrye caktimin ton dhe ndron Allahu xhelalu ala. Ndroje lutja Allahun subhanallahu me kët zeimer. Te Allahu xhelalu ala mendrua qadere. Me pa nuk duhet besimtarit të goditet istidam të goditet të rroket me kaderin e Allahut asnjëherë. Po rroket me kaderin e Allahut subhanahu wa taala se dikush është më i mirë se ti. Se dikuina e ka dhënë Allahu pak më shumë. Pa se dikush është më i pashëm. Se dikush ka këta dhe këta dhe këta për cilësive po u mashtrove dhe jahope deren jahope deren vje, vjethsave të zemrës tane, të cilat janë gjasht gjasht janë dyrë të zemrës nga të cilat dyrë ka mundësi mu vjeth zemrëa e njëriut prej shetanit 4 i kimi në kok, në dur edhe në gjimtyr në kok i kimi syt, vesht në hatjen edhe gohet 4, prej të në ka mundësi njëri më godit dhe prai duro edhe prej prej konve 62 rikie nuk guzon me zonjumi asnjëherë e të goditësh në zemër e të goditësh kjo zemër pastaj me çat që për men prej precitimit të Allahut subhanahu wa taala imami mesud radhian isht këto, këto mjek të mëdhoj këto këto mjeshtër këto mëdhoj të zemrave që Allahu xhella ala i ka bërë këto shëruës të zemrave dhe këto e kanë e, e kanë dit probleme kryesor ku është kuidan dha me njerëzve sebebi kryesor pse njerëzit e mohojnë kan urd nata Allahu Jalla wa Ala pse njerëzit nuk janë shtroi kan Allahu Subhana wa Taala kan takziban bil qadar ila wa bidayatuhu kan takziban bil qadari vetëmse fillimi qen ka mohim i kaderit Allahut Allahu naqit vetëmse fillimi kan mohimi saktimit Allahu Jalla ah shprehim me gjungta robja apo nuk apo e shprehim me me gjendjen e trupit vet kjo oni meselë tjetër kjo është një çështë tjetër e po realiteti ose Fillimi zanafilla e kufrit. Mohimi t'Allahut subhanahu wa taala, mohimi t'afes, mohimi t'interesit tan personal, nga se interesion i interesi on personal personales ajereti vllazni. Bota tjetër. Ajo të cilës nuk duhet mi vodamna, atë të cilena nuk duhet me plagos kurrë, sikur që keman përmendën në fillim të dersës. Nuk duhet njeri të aplagos fenë vet. Feja fillon plagoset në momentin kur ti mënjoje ti Allahu ti çon për është dhe ditë nuk pajtosh ka dretë besintari mësë pajtohet me gjënajnë se Allahu gjëllarë ka dresinën e i ka të sakturën e veda ka dretë njëri mësë mu pajtu mata ama nuk i dretë asë njëherë nuk i dretë asë njëherë me taksimin me ndarjen, me kisvetin që o andanë Allahu njerëzve nuk i dretë asë njëherë me këndushtu Allahu në gjëllarë ati ila wabidajetu u kane takdhime me mil qadar këto i shokëtë Muhammedi s janë konë evliatë Allahut këto kanë qenë evliatë Allahut jo sikur evliatë filmove të turkijës normal evliatë Allahut për nime evliatë që i kanë pasë farigë Allahu subhanahu e ta'ala ka e pas kanë pasë për nga e pas kanë pasë këtë evliatë lëkë evliatë lëkë uja Allahu subhanahu e ta'ala fi të hotë me ata kur njëri u është më pajtëm me ata se që fartë qënë Allahu të i razi me ata se që fartë qënë të i Allahutë së provon për njëjarjeve ku Apo pre njareve ku tje aktore asë njare Edhëm të ju normal ki, Allahut ka kryu nerva të ju Edhëm të ju, këti ki zemr Dhem zemr atë ju, dhomin syt Nuk do me shiua të keqe Edhe tje duron për hirtë Allahu Gjellewala të mesele, kjo është më nëndësi Këtu fitohet eulia Eulia alluk i Allahut, subhendullat Pre euliave të Allahut Që ka jetu në kone për Amerit sallallahu he sellem Edhe mbrapa, ka qenë Saad ibn Jebe Vakasi Radi Allahan që i përm تبرغزومي من الجنه ذا الصحابي كبرغزونه الجنه درتو كان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الله نبا يشوفه في الجنه سعدي كان sempre صحابي ومقريمه محمد عليه الصلاه والسلام سعدي خرجوا من لوطه ناهدت كان شن برصس قال محمد صلى الله عليه وسلم ارمي سعد جوي يا صاد في ذاك امي وابي وصاد جوي هر متفرتت qofshin kurban, nana jemi, baba jemi. Sëpar i herë që përgameri së vësëm të aflët këtë fjallë të madhe për nëjë sahabi. Saad ibn i Vekasi, ka qenë për eveljave të Allahu që kërë ka bod dua, kërë ka lutë të Allahu, ndi qëka Allah Mekadir, Allahu, jellir, ka, e, e ka plesu? Në i herë. Me ka dherë në vetë Allahu, e ka gëzuë e Saadin, gjithë dhe herë. Saad ibn i Vekasi. Sa që ka pasë rasë, kërë ka qenë në guvernator, i amërë në një Khatt ka qenë guvernator, puntori Amar i Kattabit, atje kënë bëzullu më njërësit ma dhe njërësit prej njërësit, ka shpif dhe kur ka bo doat kondrë të në më një herë më njërësit godit e përsa është paralizu e përsa ma dhe ma së taj kënë kënë këpëtu njërësit se Saad i Mbukasi r.a. është evlija i Allah dhe është person që jë apranon Allah u doat në meke në meke ka shkua n dhe njërëzit një pas një kanë shku të aj njërëzit me të madhe kanë shku një pas një të aj dhe i kanë të në uo Saad lu të Allah umë për mu, unë e kam këtë dertë unë jam fukara, unë e kam këtë smundi unë e kam këta, unë e kam këta saad i me vëkasi kalu Allah umë gjellala edhe Allah e ka sos atë besele Saad i me vëkasi radiallan e ka ru të Allah umë gjellala edhe osos e më besele Për lutjeve, saçi kaon prej sahabeve më të njohur që Allahu e ka pranuar lutjet. Nuk qet. Pe sahabeve më të njohur që Allahu xhallahu ala e ka pranuar lutjet. Na përmendom dje në dersin e djeshëm, çfarë sahabiu pasakon në këtë none fitnes. Ku i kanë vënë një person që nuk lufton të ekon trimi i madh në koha e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ka thënë me një shpat, e cila shpat juve i tregon se ti je besimtar apo ti nuk ka besimtar. Kë meriton shpatën e kisë si meriton. Gjasë në kod fitnes çto do të mëkon? është lërgu për njerëzë Te Saadi kënë ardhë më të madhe njerëzit Dhe Në fund është taku me Abdullah ibn i Saib Një ledzus i njohri i koronit imam i Qabës Në të vakët Imam i Qabës I qëri ka qenë i menqur E ka pysë Saadin Ka thonë o Saad Ka thonë fëj O Saad Qëka është puna jote Të gjithë njerëzit vinë të ti Nja pas një Njerëzit më të madhe Rënë presin Mu të taku me tyje اذا متك <أمني> اللهو <إن> ديرتي اتملوت اللهو جل وعلا اذا اللهو تي ابلصا نتو دحيرا شي كان نرزد هادو البروبليم شي كان نرزد دوكرين اللهو جل وعلا اطييت شار موكش اللهو جل وعلا فن ديته زويتي كان مرسيت صاديت بصه نوكلوتي اللهو جل وعلا الله تي مرسيت تي او سات بصه نوكلوتي اللهو سبحانه وتعالى الله تي كان سيتي تشكان بونا يوت او سات ثوت كابوشيش سعدي مقاسي كيرلي اي الله سبحانه وتعالى ka posesh ka thonë o, Abdullah ibn Nisaib o, Abdullah ibn Nisaib ka thonë Qa dhe Allah qa dhvrjë Allah cëktim e Allah për muë është është më mirë Unë jam iknasë me cëktim e Allah për muë Adhe ne me këptu të mundonë që elsia vilii Allah kuët Allah subhanu talat Saadit dhe Saadave tjër që kapasë Muhammed sallallahu aleyhi wasallem ka qenë pëjtimi i njerëzë tjim me qa dhvrjë Allah Allahu tjera Allahu Gjellara mune me nësëpërgu me loj loj sëndesh neve në dunia Me loj loj sëndesh të cilat thash nuk janë punë shëriati Po punë rëndese Po punë të rana Nga rkanë Allahu Gjellara me disa cilat Atar nëse dënë me ditë se kosh për e njerëz Në kanë më afer Allahu Subhanu Tare kanë në qëto njerëz të se cilat U pajtokën në atësëktim të Allahu Gjellavale Dhe dinë se Allahu ve va ka qua Vëllahi nuk ka sent në dunia Nje krytme, nje poqërt nëse të dalë Ah, ne kocit meni gërçma e vogurçet ndodh në tru pin tan. Wallahi gjitha janë këtu me të saktimin e Allahut. Gjitha këto janë me të saktimin e Allahut subhanahu wa taala, nuk janë prej njerëzve. Po Allahu جلل rekacaktu këto sine. Për lase e lidh këtë këtë çast, këtë rast të sa do të noset. Me atë që përmendom Fjarne Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an, e shehse ku ka nddevimi maksimal i njerëzve. Kufrët që ndodhin sot, problemet që ndodhin sot, devijimet në fejnë allohë që ndodhin sot, shtrembrimet e fetëvave që ndodhin sot, mendimet e gabushme që i marrin njërzët, gjëmatët ndryshme që i dalin, gabimet që i banë besimtari, qëndrim që e gabim që i merë besimtari, edhe kështu më rath, janë si rezultat i mos pajtimit të njëri të më brendin e vetë, edhe se një piesë e ma dhe njërzët, nuk i shprejnë ato sene janë si rezultat i mos pajtimit revoltës që ka njëriu më rëndin e vetë kjo të quatë në gjurën e shilatë të khupëth kriot, kjo, shtresot kjo flitsit e njëri shetani është qatë i prisht nga sa i akoma nuk është pajtu me një urdhën të laud një, me një caftem të laud të shetani është aji cili i qënë ekspeditet e veta një pas një, një pas një, një pas një dhe i rezultacion njëriu me ba shirk në laudhën A si kujtoja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natë hadithin e punës e burrit dhe gruas martesës ka një hadith tjetër sahih nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku shejtani një ashtu i thot shejtanave të tjerë që i vin thotë jo se ka mundsi me këtë gruan vet. E korona i jep kujna derisa thot dikush prej shejtanave unë e kumcjum me boshirk. Unë e kumcjum me boshirk kur njerëjt i sosot benzinit e pajtimit Me kaderi në Allahu Subhanu Tala pa në shirkë Allahu në rrët vazni, që kjo është sebe? Kjo është problemit e njërëzë. Përndaj, Bini Mesudi, pas ka përmen, nuk ka files të kufrit, vetëm se sebe përja kanë të këthibon bil kaderi mohimi Allah, i caktimi të Allahu Subhanu Tala. Përndaj, bidati i par në umetin islam që ka dal është bidati i kaderit. Bidati i par, që ka dal në umetin islam është bidati i kaderit. Bidati i mohimit kaderit. Kur ka qenë aty binja merre, radiuallahu an, si e ka qenë prin sahabeve dvezhli, të vezhdhve, nuk e kanë përmendurive. Kan ardhur dy persona pa Irakut dhe janë thotë me çel fjalën, pastaj e kanë tregu, kanë thonë Irak ka ndalë njerëz të dishëm. Ka thonë dishëm kanë ato njerëz që e majkën kaller në Allahut. Të dishëm kanë ato gojë kanë pas. Sikur sot qlot njerëz që kanë gojë. Kan ditë me kaulzu ders, apo me kaulzu ders edhe me besoqet fen te cilen kanë qenë sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dyshim pastaj. Andaj Dortna vazdimsi me lut Allahu subhanahu wa taala, te Allahu jalla ala me ne rrihet neve nje kader me te cilin ngaderrash Allahu i paitom edhe nuk na donan Allahu jalla ala. Kjo kon doa e amrul khatabe dhe sahabet beheris sallam. Ata e pas ka lut me te madhe Allahu jalla ala, o Allah, nese ke shkruaj diçka keq, o Allah, nese te edin se çfar malli jamun faktikisht. Lut Allahu kështu. Edin çfar malli jamun? Ana edin çfar malli ena. Ish bashar qaboi ena. Bidadeimid. Alehis sallam. Fargavima kemi na, o Allah ndriçaj 40. Po ne do, në rranditësh e Ramazan. Lutja Allahun Xhelalun kët pjesë, natos në, në fun, masallait, mas namazeve, në sejdë. Lutja Allahun Subhanu Teala, që Allahun Xhelalata ndron qadërin. Lutja Allahun Subhanu Teala që edhe për muslimanët Allahu Xhelalata ndron qadërin. Mas doja shpunë madh. Doja shpunë madh. Me pa ajo dua, nuk do të më daj prej djomos, do më daj prej zemrës. Lutja, nuk do të më daj prej djomos, do më daj prej zemrës, respekto. Nëse Allahu e shë dhirtin, gajlin të të në të madhe, e kjo të dhe përgjuhës, kjo të dhe me lot, kjo të dhe me breng, kjo të dhe me, me, me sënë që të breng të i zëmërën të të në të të rëshme si le të të të tërë. Adhej, mëjnë me dhe njerë, nuk pas ka pas, apo nuk këndë e gabim të madhë që i bërëdhë në fejnë Allahu të subhenu të talë edhe daljet e fraksioneve, edhe daljet e kufriateve, edhe shirkijateve, dhe synet themblojë se janë negacione në feën islame vetëm se zonafila e kësaj kanë kanë mospajtesa e njeriut menjëherë ti Allahu ti çon tyje. Ku njëri nuk pajtohet. Me dyshë për synën. Çka është puna e Kuzhmanit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, trimi më i madh ka dhanë njerëzit. Fun trimi më i madh ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inhu fi nari. Ai zjarm. Mos disa minutave sahabët e përcjellën ata pse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sanziar, at ai plagosës sin i doron plagtevet edhe pret. Inhu fi nar. Po zjarm shkoj ismu spajtes. Sekondo, sum pajtonj me, me katrina pa Allahu xhelahu vela, pande dush me lut Allahu subhanahu te ala, zhdo harti Allahu, te ozon ti ena pajtest. Ne pajtem ti me caktimin e Allahut subhanahu te ala. Se Allahu xhelal qomunsimi na sprovu ne disa orë të shkurta, pastaj kesh tonë. Devi onjeri. Lusim Allahun xhelahu, Allahu xhelahu ve pra tona ti ban pajtem me caktimin e ti. Allahu t'naçit baton ngjara që të cilat i rreth për me për me neve lusim Allahun xhelahu, Allahut na mbroj prej قوف رد الشركة ذا تنابان داشر إيمان وصلي لهم النبينا محمد وآهر ذا أماني الحمد لله رب العالمين